Osteeguna dugu eta ostegunero egiten oidugun bezalaxek aurkoan ere Zubrora goaz, gure enda, gure lankide eta lagun Titikarrekald, kaixo egun on! Kaixo, utzi eta oiak zuak guztiei Zemugotu ondo? Ondo, ondo, eta igazan e, Gela batetan egoteko orde mendian guzturagoagian hmm, Bai, ez da, bueno, e, irratiaren e, biltzarra Ba, isu beruko botzak, ba, elkarte gehienek bezala, urtero egiten du bere biltzar nagusia, eta pasaren ortziralean egindugu hemen, ba, oita hamar urte betetzen ditu irratiak aurten, eta ba, beti aurrera doa, bera gorabeherekin, arazorik handiena, noski Euskal Komunika bide guztien gisa diru sareraka, E, iratiak, e, otarako, ba, oai, ekainean hasiko du, bere etxez-etxe kampaina, rekesan nahi du, xuberoko hauzo, eta etxe guztietan banaka-banaka pasatuko girela, diru eske eta normalki, dirubilketa honek, lan postu bat e, bere, ba, ordaintzen du, beraz, e, ba, sei langile gaude, eta horren beharra badu iratiak eta oihartzuneko entzuleek ere bai ba entzuten bali badute mezu hau eta bali badute dirua sobran ongietoriak daudela guri laguntza ekartzeko. Mm -hmm. Bueno, bestalde Euskal Herria bai plataformak auteskundeak direla eta aimat mezu ehelerazi dizkie herritarrei, eta baita bait, bait esparatu ba hornika spimaratu zeiko azpimarratu nezakena da Euskal Herria bai plataforma honek xuberuaren kasua kontutan hartuta e eh? ba salatu edo azpimarratu duela nola kokatua den xuberoa aipar Euskal Herriko mapan geografikoan administrazione aldetikan eta baita ere gukemen hemen eh, eskuratzen dugun eh, gungustitako prentsetan xuberua ez ta eta Lapurdi eta Baxina Farrari lotua, baizik eta Biarnoari, Oksitaniako Luraldeari, hemenko egunkariak, eben diarrobazko antzakoak, zudu ezte denak, baditu bi atal, bata da eh, zudu ezte Euskal Herria, deitzen dena, noski pare Euskal Herria, beriburuan eta gero bada zudu ez delakori Xuberoa eta Biarnoa. Beraz, komunikabide eta administrazioek lotzen gaituzte e, biarnoari, eta ba, eskaleria bai platoformak azpimaratzen zuen hori ba, gogo politiko bat besterik etzela, zenta... Hortzaz gain, xuberoak egiten dituen bere hageman ekonomiko gehienak, berezikin ekazal munduan, egiten baititu euskal herriarekin. Eta, eta hori, agertu da, eta ozenki esanez ez, ba, xuberoa, ez da inundik ere, Eutar Esko Herrikore probintztatik deslotu behar eta ari e, gutxiago zaztiproentzietatik. Mm -hmm. Bueno, eta nekazariak badirodin mendietarait e, ittuzen haidiela ez? Bai urteroko zeremonia da hori e, animaliak erramaten dituzte hori alderat edo hemen bada arbaila beste zonalde bat baseennafarraekin muga egiten duen mendi bat, hartara doaz milaka ardi behi eta zaldi eta olaz libratzen dira baserri inguruko lurak eta belarra e, azitzen ahalda eta gero udarako belarra koregiten ahal dira, baina mendiak prestatu behar du, hortarako ba, pistak eta beti mantenin, mantenin, mantenduak dira garbi hartzainak eta nekazariak berentxaboletaruteko, baita ere hurra eta gainean, mendian nola askotan e, eztegon ituri handirik eta abar, behar dira han e, urodiak eta bildu eta lan hori juberoko sindikata daitzen den eta ze partzuararen alde dago gero hor nekazari eretaz beste gauza batzuk esateko beraien etekina nola ala ateratzen dutela beren ofizioaz, baina Aman komunean edo auzolanean laneginez, ala nola hiri suberoko hiri txiki bakoitzean, bakoitzak bere tresneria erausteko orde badira olako egitura batzuk non ere tresneriak aman komunean erosiak dauden eta horrek Bizkaibar gastuak murrizten ditu eta hortzaz gain ba, zuzenezko aragiarren salmentak ere bai etekin, bueno, de ez taquit, baina bizitzeko modukoa ekarten die eta hori apustua eginik izan da zuzenezko zalmenta horrena, eta badirudi di, nahiko ongido ala, ere nekazaritzaz e, bukatzeko, horra gertu dira zenbaki batzuk, iparralde guztia kontutan hartzen dutena, nekazariak 2000-gerren urtean laun mila boste zeuden, eta 2000 eta hamarean jiru mila boste egun, nahi du horrek, e, hamar urtez, urte guziz, ehun, baseri, izten direla, jiru baseri, eta, edo baseri bat, hiru egunkal desagertzen dela, eta gehien bat, badikoa, eta beste nekazal ere muen handitzeari, berazora gertzen da, itar euskal erri ere bai, ba koska-koska ari dela nekazal industrial edo produktivista bat, bultzaka bere espazioaren handitu nahian eta nekazari normalei eh, esan ezake ba, beti zailago egiten zea hiela resistentzia egitea. Mm -hmm. bueno, eta garraio publikoa bultatzea helburu du e, Zuberuan e, sortu den ekimen batek, ez? Bai, hemen badira Zuberoko biztan lehaen eguneko berroita hamahirua irurogei urtez goitikoa da E, beraz, herrenak batitu irurogei urte baino gehiago, xubero hontan, herrialde zaharra dugu, Eta orduan ba hoient tartean badira jenteak e, ez dutenak karneteriko txean gidatzeko, gero badira gazteagoetan ere bai ba, dirurik ez dagoela edo nidakita zer, ez dutenak kotxearen erabiltzeko e, ahallikoa indikan karnetik orduan ari dira hemen pentsatzen eta xuberoko aman komunitatea, lur eman komunitatea, sare baten eraikitzeko e, garaio publiko moduko bat litzatekina, eta gero e, ideia da ere bai, baldireta posible balin bada, lanean ibiltzen direnen zate ere bai, honen erabiltzea, eta hori bukatua litzateke, normaiki, e, 2000 eta hamalauean, berkin nuke ikusi aber, garaio publiko hau, e, martxan, gero nolakoa izango den, Hori jentearen agaberan egingo da zen eta lugalde haman komunak lenda bizi berbaitu azterketa bate egin jentearen beharrak nolakoak diren. Mm -hmm. bueno, eta elkarte baten berri ere eman behar dugu? Bai, hau sendra deitzen da edo bide xura, hori esaten den bezala, Elkarte bat, ohaibadu, ogei bat urte sortu dela, eta honen helburua zen, eta adineko jendeak, ospitaletat edo adinetako zaharretxetarat ebilaltzeko orde, beren egunak pasaditzaten etxetan, beraien etxetan, eta hasiera batetan, errokeriera bat zirudien, jakinez, e Sistema ez dijoala alde hortara eta Euskal Herriko familiak ere bai naiz hobetiko familia, bueno, familia eredua izanez, ba, biskana biskana adinekoak uzten dira eri etxetan edo adineko etxetan heben ere bai. Orduan elkartegunen apustua izan da esan du bezala pertsona hoien eten egon narazztea eta 6.2006an ba, e, loktu zuten eun pertsonen ateratzea ospitaletatik beren etxetara beriru erramateko eta 2.2006an bost eun pertsonek dute hori egin beraz e, ba, dinakoak e, geroago eta pozago ez hori e, ospitale hoietan e, Ez gelditzen, baizik eta beraien etxetan, eta hor azpimaratzekoa da, xendra, aipatzen dugun elkarte teguneek, ikaragarriko lana eginduela, zen eta adinekoak beren etxetan, bere kabuz bizitzeko, e, askoek ez dute ere e, autonomia personalik, orduan behar izan da, eraiki, bai laguntzale, bai garbitzale, bai zerbitzu medikal guztien kudea, bat adineko horiek ala ere beraien osasun eta behar pertsonalak aseak izan daitezen ospitaleko egituretatik kanpo eta beraien etxetan. Eta hori, hori lohtu da eta emengo akitania daitzen den Lugalde Zabala untan, ba suberoa eredutzat bezala agertu da eta Akitanian ere holako plangintza baten egiteko gogoa dute eta Xuberoko adibidea hartuko dute kondutan ba garatzeko Akitaniako lugalde hortan eta plan hori eta igual ba ez dakit, entzateren, ikuste interesgarria izaten da den ikustea hemen nolako lana eginik izan dena adineko jenten inguruan beraien etxetan azken egunak pasa al izan ditzaten Eta hemen badela gauza bat heredugarria, ikoi hartzun ira titik egian albiste hori ere pasatu al izango duk foru aldundiko osasun sailari. Mm -hmm. Bai, hori da, hori egingo dugu. Eh, okay. <laughs> bueno, pedagogia zentroa buruz ere hitz egin ber dugu. Bai, Pagalde untan, bada ikas deitzen den pedagogia zentro bat, ikastola eta ebent deitzen ditugun klase lebidunak, non frantsesa eta euskera nola ala erakutsiak diren teorian gutienez, eta suberuan horrek bere adar bat dauka, eta honen lana da ba pedagogia material guztio honen subereraz eta plazaratzea, egokitzea, hemenko euskalkiari. Eta hortzaz gain, ba Gabonetan eta Noiz Benka egiten dira hola umen arteko topaketak, Bizkaibat e, nahastutzeko ikastoletako umeak bainan aipatu ditudan klase elebidun horietako hezkunde nazionalean sarean dauden e, klase horietako umen elkartzeko eta hori egingo dute asteburu hontan gotaine irabarnen dela mauletik urbilagoen hiri bat eta hor baba bueno, ba, ba, hainbat so, jolars joko eta egin izango direnak baina baita ere e, gotaine irabarneko biztalengana funo dira etxe etxe Bizkate etxe bakoitzaren istorio edo ondare batzuen bila, baina bata ez ere azakia da ikastola eta ikastolatik kanpo diren ume euskaldunen elkartzea. E, Aldenik eta gehien e, Euskararen arteko mugak ere e, apurtzeko edo elgarri zagutzeko guitienez eskenea den e, aukera bada. Mm -hmm. Ba, tizika rekald, mina-mina esker, beste azte gure deiali erantzutegatik eta urrengo, azte darte. Bale, agur.